Teatrul Național Radiofonic prezintă Richard Altrăide de William Shakespeare În rolul principal, Ștefan Iordache Mircea Albulescu, Tamara Buciuceanu-Botez, Ion Pavlescu, Irina Masanidis, Dana Dogaru, Alfred Demetriu, Elena Nica Dmitrescu, Mihai Virvale, Constantin Codrescu, Eusebiu Ștefănescu. Regia artistică, Dan Cuican. Zeul crâncen al războiului și-a alungat încruntarea de pe frunte. Nu mai încalecă pe armăsarii îmbrăcați în platoșe, Spre a băga spaima în dujumane înfiorători. Acum se strecoară în atacul unei domnițe, Ca să se hărjonească în sunete îmbietoare de lăută. Eu însă, nefiind croit pentru jocurile dragostei, Nici pentru a mă răsfăța privindu-mă în oglindă, Eu strâmb, fără măreția dragostei, ca să mă pot roti ca un păun cu umbre tunduios, Eu pe care natura, cu trasta! asta, m-a jefuit din naștere de armonia al cătuirii și de frumusețea ademenitoare. Tschilov! A zvârlit în viață înainte de soroc, gata doar pe jumătate, Atât de strâmb, de hât, la-nfățișare, Încât mă latră și câinii când trec șchiopătând pe lângă ei. E bine, iată că acum, În zilele astea molatece și plângărețe de pace, Eu nu mai am altă petrecere decât să-mi privesc umbra în soare Și să mă tânguri ce stărpitură sunt. Și atunci, fiindcă nu zbunde-i bovnic, m-am hotărât să dovedesc că zbunde ticăloșii și să scuip pe huzurul fărănoimă al vremurilor astea. Așadar, am făcut o țesătură de urzel primejdioase, scornel de făimătoare, spre mățăța frații, George Clarence și regele Eduard, să se urască de moarte. George, Clarence, chiar azi se va trezi prins într-o capcană, legată de o prevestire cum că cineva numit G. o să omoare vlăstarele regelui Eduard. Ascundeți-vă în sufletului, căci vine Clarence. <trui> Bună ziua, frate Clarence. De ce cu straja asta? Maestatea sa, ținând mult la paza mea, a poruncit acest alai să mă ducă în turnul Londrei. Din ce pricină? Mă cheamă George. <laughs> Pentru asta ar trebui pus la popreală nașităi. Ce se întâmplă, George? Poți să-mi spui și mie? Deocamdată nu știu. Dar după câte aud, regele își pleacă urechea la prorociri și a cășunat pe slovagii și zice că un prezicător i-ar fi prevestit că acest G îi va dezmoșteni urmașii. Asemenea lucruri și alte fleacuri din trastea au împins-o pe majestatea sa să mă trimită la răcoare. Mm -hmm. Iată ce se întâmplă cu bărbații Care primesc porunci de la muieri Nu regele te trimite în torn, George Cu cinevastă de fosta al Lady Grey Ia-l uh, Rog mult pe înălțimile voastre să mă ierte Maiestatea sa mi-a dat porunci aspre Să nu cumva să las pe nimeni Să schimbe în taină vreo vorbă de orice fel cu fratele dumneavoastră. Să da te rog, cinstite, Pot să afli tot ce vorbim între noi! Nu rostim cuvinte trădătoare! Eu, nu, înălțimea voastră, n-am nicio treabă cu toate astea. N-ai nicio treabă cu Regina? Nu! Păi Ascultă-mă pe mine, omule! Ăla care ar avea ceva cu ea, afară doar de unul, ar face bine să umble mai cu grijă. Afară doar de care unul mărite Cum de care? De soțul ei, de Tu ce vrei? Vrei să mă tragi de limbă? Nu, o rog smerit pe înălțimea voastră să mă ierte Și să curme vorba cu măritul duce de Clara. Da, Breckenberry Cunoaștem poruncile pe care le-ai primit Și ne vom supune Lasă că Că nu vei sta prea mult închis Ori îți butesc să-l înduplec Ori vin să putrezesc în locul tău N-am încotro, Richard Rămâi cu bine Drum bun! Drum bun Pe calea fără întoarcere. Amgeoși oh, Atât de nevinovat La ai lipsit de duh Și haz. Atât de mult te îndrăgesc, încât foarte curând îți voi trimite sufletul la ceruri. Dar cine vine? Hastings! Cel scăpat de curând din turn? Bună să-i fie vremea nobilului meu stăpân! La fel și vretnicului Lord Chamberlain Hastings. Fii bine vedit la aer curat! Cum a durat nobilul Lord închisoarea? Cu răbdare, meu stăpân. Așa cum se cuvine să facă cei întemnițați. Mm -hmm. Dar uh, voi trei, mai lord, ca să le mulțumesc celor care m-au aruncat acolo. Da, da, da. da. Ce, ce vești mai sunt de prin străinătățuri? Uh, niciuna din veștile din străinătate nu e atât de rea ca cea de aici, de acasă. Regele bolnav, slăbit și trist. Iar doctorii se tem pentru viața lui. Vestea asta e într-adevăr foarte proastă. E un lucru foarte trist dacă stai să te gândești, nu? Mm. Dar unde e? În pat? Da. Bine, bine, mergi dumneata înainte și eu te voi urma. Cu bine, Nobile Stăpân. Cu bine, cu bine. Nu va mai trăi mult. Nădăjduiesc. Da, nici nu trebuie să moară înainte de a-l fi trimis pe George Clarence la cer. Așa, cât ai bate din palme. Clarence nu va mai apuca ziua de mâine. <laughs> Odată săvârșit acest lucru nu are decât să-l strângă Dumnezeu la el pe rege și să-mi lase mie lumea să mă zbengu în ea cum vreau. Pentru că atunci am să o iau de nevastă pe Anne, Fica cea mai mică a lui Warwick. Adică și ce dacă i-a ucis soțul și socrul? Dar uite că vine, însoțind sicriul socrului ei. Așezați slăvita povară, Dacă slava poate fi cuprinsă într-o raclă, Iar e între timp voi jeli cum se cuvine. Căderea mult prea timpurie a vretnicului la angăsără. O să fără sânge, din sânge regesc. Să-mi fie îngăduit să cheam Duhul vostru sau audă bocetele bietăian. Opriți-vă! Voi cei ce purtați fârși, lăsați în jos! Pentru numele lui Dumnezeu, diavol scârbos! pleacă de aici! lasă ne n pace! Și așa-i prefăcut pământul în iad. L-ai umplut de strigăte chinuite și de blesteme. Pământ care sorbe acest sânge. Trimite-ți pentru a luci pe ucigași. Domnița, văd că nu cunoști glasul mărinimiei care răsplătește răul cu binele și blestemele cu binecuvântări. Dicălosule, tu nu cunoști legile. Nici vecele ale lui Dumnezeu, nici vecele ale oamenilor. Orice fiară, cât ar fi ea de sălbatică și tot cunoaște o urmă de îndurare. Eu însă nu cunosc niciuna, așa că nu sunt fiară. Tu care ești atât de hidos, nu-ți poți găsi alt mijloc mai drept de a te decât spânzurându-te. Nu, eu ți-am ucis soțul. Ha, atunci soțul meu trăiește. Nu, nu, e mort, e mort. Dar a fost ucis de mâna lui Eduard. Minți! Gula spurcată! Ca un nemernic ce ești! O, oh, ce blând și Și vrednic, rege, era! Atunci să-mi că mie să l-am ajutat să ajungă în cer. E un loc mai nimerit pentru el decât pământul. Iar locul nimerit pentru tine e iadul. Nu, no. nu, no. ar mai fi și un alt loc dacă-mi dai voie să-l pomenesc. No. Patul tău. Blesteme cumplite! Să se abată asupra patului în care te vei culca. Chiar așa și e, domniță. Păi ne o să mă culc cu tine. Frumusețea ta a fost pricina. Dacă aș putea crede una ca asta, crede-mă, ucigașule, că mi-aș sfârșia frumusețea de pe obraș cu unghile. Un om mai bun ca soțul meu nu mai respiră. da. Trăiește, trăiește unul care te iubește mai mult decât a putut iubi el. Iată-l, sunt el. De ce mă scuipi? De dragul tău. Aș da orice să-mi fie scuipatul -o, o travă. Niciodată n-a venit o travă. Dintr-un izvor mai dulce. Ei. Mm. Ei, din fața mea, îmi îmbolnăvești ochii. Ochii tăi, gingașe, domniță. Ei au îmbolnăvit pe ei mei. Dacă inima ta răzbuntoare nu poate ierta, uite. Îți împrumut sabia asta ascuțită. Te rog, împlinto în pieptul meu cinstit. Iată, îmi desgolesc pieptul pentru lovitura ta de moarte. Și te rog, te rog, în genunchi să o abați asupra mea. Haide! Nu! Nu te opri! Căci, într-adevăr, eu l-am ucis pe Henrik. Dar frumusețea ta m-a scos din mințe Eu l-am înjunghiat pe tinerul Eduard Dar chipul tău ceresc m-a ațțat Ridică-te, ridică-te Taler cu două fețe Cu toate că-ți doresc moartea Nu vreau să fiu călău Atunci... Poruncește-mi să mă omor și o voi face. Cu această mână care, din dragoste pentru tine, a ucis pentru tine. De, de bine! Vădeti, uh. Sabianteca! Atunci. Spune că facem pace. Uh. Ai să afli mai târziu despre asta. Dar îmi pot păstra Nădejdea că tuturor Nădejdea le dată Dacă viața ta slugă credincioasă Mai poate cer și bunăvoință Din Aha. mânați gingașe Atunci îmi vei făgădui De-a pururi fericirea. Ce mai vrei? Să fii atât de bună și să lași această tristă jăluire Pe seama celui care are Mai multe pricin să jelească. <laughs> și... Te mai rog să vii îndată la Palatul Crosby. Te rog în genunchi să-mi îngădui această fericire. Din toată inima și mă bucur foarte mult că ai ajuns să te căiești atât de amarnic. Haideți, oameni buni! Oameni buni! Ridicaţi cu şuguri ştii bine. Cobinele! Ne vedem la Palatul Kraus. Cobine. Ce femeie a mai fost pețită vreodată în starea asta? A mai fost câștigată vreodată inima unei femei astfel? Va fi a mea, da, voi ține multă vreme. de e în stare să-și aplece privirile până la mine, cel care-am secerat roadele aurii ale soțului ei în floarea tinereții, cel care-a lăsat o văduvă într-un așternut cermit, Să-și plece privirile până la mine... Cel care cu tot trupul Nu fac nici cât jumătate Din Edward Ea își pleacă Privirile asupra mea și o Și-așa strân croit Cum sunt Pun rămășat pe întregul meu ducat când toate vremea asta Nu m-am prețuit Așa cum se cuvine <laughs> Zola eu nu sunt în stare să văd adevărul, dar ea mă găsește un bărbat cum nu se poate mai chipeși. Iată că am ajuns să cresc chiar și în ochii mei. Haide! Soare! Soare, străducitor! Arunță-ți toate razele! Până ce-mi o oglindă ca să pot vedea umbra trecând! vă pierdeți răbdarea surioară, nu încape că monarhul nostru se va însănătoși. Dragă mamă, dacă o ții tot așa, cobind cu fața asta tristă, starea lui se va înrăutăți. Te rog să te liniștești și să îi alin regelui suferințele cu ochi vioi și veseli. Dar de-o fi să moară. Ce mă fac? Căsnicia voastră a fost binecuvântată cu un prinț chipeș care să te aline când va muri regele. Da, dar prințul e tânăr și până l majorat ajorat e dat în grija lui Richard Gloucester, care nu mai iubește nici pe mine, nici pe voi. Dar s-a vestit că el va fi lord protector? S-a hotărât, chiar dacă nu s-a dat încă de veste. Ducele de Buckingham și contele de Derby. Bună o zi bună, voastre. Fie ca domnul să o facă pe maestatea voastră la fel de veselă cum a fost. Lord Derby, l-ai văzut asperege? Chiar acum am întors împreună cu ducele de Buckingham de la majestatea sa. Și ce credeți, bunii mei lorzi? sunt nădești de sănătate? Să nu vă pierdeți nădești de maiestatea voastră. Regele vorbește voios. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Ați stat de vorbă? Da, înălțimea voastră. Regele e dornic să aducă împăcare între ducele Richard de Gloucester. Și frații domniei voastre oh, Drept care I-a chemat în fața înălțimii sale Tare, oh, aș vrea să iasă toate bine Dar asta nu se va întâmpla niciodată Mă tem că fericirea noastră asfințește Cine are din voi se plânge regenului că eu Aș fi aspru și că nu l-aș iubi Pe Sfântul Pavel Prea puțin o iubesc pe majestatea sa cei ce au împuiat urechile cu asemenea zvonuri dușmanoase. Încumnate, Gloster, greșești foarte tare. Mai Maestatea sa din propria lui voință și nefiind îndemnat de nimeni, Pănuind ura din adâncul tău împotriva copiilor și fraților mei și chiar împotriva mea, a trimis după voi ca să afle pricina dușmaniei și să o înlăture. Fratele nostru George de Clarence, a fost întemnițat în urma uneltirilor voastre. Oh! Eu însumi am fost înjosit! Jur pe cel care m-a ridicat la acest rang, că nici o tată n-a mațățat. Pe maestatea s împotriva ducelui George de Clarence. Din potrivă i-am luat întotdeauna partea. Poți să te tăgăduiești că ai fost unealt a întemnițării lordului Hastings? Lord Gloucester! De prea multă vreme îndură o cările și bat jocura ta. Jur! Pe ce mai sfânt că voi cunoștința pe maiestatea sa De aceste săgeți grosolane pe care le-am îndurat atâta Mă ameninți că mă vei spune regelui N-ai decât să-i spui și să nu cruți pe nimeni Tot ce am spus pot întări cu jurament chiar și cu regele de față Pot fi trimis și în turnul oambrăi Dați-mi voie să vă amintesc dacă ați uitat cumva ce-ați fost mai înainte și ce sunteți acum? Și tot așa, ce-am fost eu și ce-am ajuns acum? Iată acum bietul Clarence închis. Mă rog lui Dumnezeu ca inima lui Edward să se înmoaie de milă. Lord Gloucester noi ne supunem regelui și suveranului nostru, tot așa cum ne-am supune și ție de-ar fi să ne fii rege. <laughs> Dacă aș fi, auzi vorbă. Păi mai bine mă fac negustor de mărunțișuri. Tot port în spinare o cocoașă ca un sac. Departe de mine o asemenea ispită. Unde ești, Richard? Și mm. de mea mare. și pe vrăjitoarea de margăți. Ascultați-mă, tâlhari încă încăierați la împărțirea prăzii jefuite de la mine. Care din voi nu se cutremură când vă privește? Tu... Richard, jigode de neam mare, ce ești, nu-mi întorce spatele! Ce te aduce în fața ochilor mei vrăjitoare? Dorința de a reele pe care le-ai făcut. Mm -hmm. Tu, Gloster, îmi datorezi un soț și un fiu, iar tu, regine, un regat. Voi toți îmi datorați supunere, fie ca somnul să nu-ți închidă niciodată ochii ucigași Decât ca să te sperie cu vedea hâde Am să strig îndurare și pe mine m-au numit toate ocările astea cumplite Păi chiar așa am și făcut Lasă-mă dar să-mi duc blestemele până la capăt Lasă că le duc eu până la capăt Și le închei cu numele Margaret Și așa ți-a întors blestemul care împotriva ta Proastă, fără minte. O să vină și ziua când mă vei chema să te ajut să blestem târtoarea asta de boasă și o trăvit. Oh, Risicătoare mincinoase, încheie o odată blestemele nebunești. Ne faci să ne pierdem de tot răbdarea. Rușine să vă fie! Voi m-ați făcut să-mi pierd răbdarea. Regina Margaret. Oh, ne-am deprins, am să-ți sărut mâna în semn de prietenie și pace cu tine. Veșmintele tale nu sunt pătate de sângele nostru și blestemul meu nu te cuprinde și pe tine. Și nici pe altcineva de aici, oricine-ar fi. Blestemele nu răzbat niciodată mai departe de buzele celui care le suflă în văzut. Oh, bă Păzește-te de câinele ăla, de Richard, bagă bine de seamă că ori de câte ori se gudură, te mușcă, păzește-te de el. Lord Buckingham, ce tot zice femeia? Nimic de luat în seamă, mărită duce. Cum, cum adică? Mă disprețuiești pentru sfatul binevoitor pe care ți-l dau? Și când în strună diavolului de care îți spun eu să te ferești, eu mă duc singură în lumea mea. Mi se face paro măciucă auzindu-i blestemele. La fel și mie. Mă-și întreb cum de lăsată să umble liberă Chiar Ei, Eu nu o înțeleg Jur pe Sfânta Maica Domnului că A avut parte de prea multe necazuri și îmi pare rău pentru acelea pe care le-am adus eu Eu una nu mă simt vinovată Mărită doamnă Maiestatea să vă cheamă la el și cheamă și pe înălțimea voastră Richard de Gloucester mm. Și pe dumneavoastră, prea nobil cum face voia înălțimii voastre Așa. Eu fac răul și tot eu sunt primul care stârnesc cearta. Pe George Clarence, pe care, într-adevăr, l-am aruncat în întunericul temniței, îl plâng de ochii unor guguștuci, ca Hastings, Buckingham, iar lor le spun că Regina și ceata ei l-au stârnit pe rege împotriva fratelui meu, ducele Clarence. Mm. Iată, din călăii tocmiți de mine. Ce faceți, voinicilor? Vă apucați acum să duceți la bun sfârșit treușa aceea? Da, mai lor. Tocmai am venit să luăm mandatul ca să putem pătrunde unde se află el. Da. V-ați gândit bine. Iată, la aici. Și de îndată ce îi spruviți, întorceți-vă la Palatul Crosby. Să nu lăsați să se roage de voi. Duc ce le declară-ns, e bun de gură și vă moaie mine, Lăsați, mai lord, noi nu stăm la taifas. Îmi place de voi, flăcăi. Hai! Dați-i zon! Exact, Dar ce aveți altețe de a atât de stors? Am avut o noapte mizerabilă, gântuită de vise înspăimântătoare. Ah, tu, blânde, cer, fii bun și mai zăbovește în preajma mea. Mi-e inima grea de tot. Aș vrea să țipesc puțin. Așa voi face, my lord. Domnul să aducă tihnă înălțimii voastre. Încet. Îi dar mai întâi la cap, cu mâneul sabiei, și apoi bădăbă când eu cu Minunat plan! Așa l facem manaforă muiată în vin. se trezește! Dă-i, să-i zicem o vorbă cer, unde ești? Dă-mi un pocal cu vin. Mai lor, dândată o să aveți vin cât poftiți. Pentru numele lui Dumnezeu, tu cine ești? Un om. Ca ci De ce ai pălit așa la față? Cine v-a trimis aici? Pentru ce ați venit? Ca să mă ucideți, nu? Ai ghicit. Da, da. N-aveți nici măcar inimă să mi-o spuneți. Dar în ce fel, prieten, v-am vreodată? Oh, nu de noi, mai lord, pe rege, de, cu el mă voi împăca Niciodată, mai lord, așadar, pregătiți-vă Vă rog să plecați. să plecați, vă rog să plecați Aha. Să nu puneți mâna Stai, pe mine încet. Fapta la care a spornit vă aduce crea o sândă. Ceea ce facem, facem la poruncă Sărman supuși păcăliți, regele A poruncit în tablele legilor sale să nu ucizi și atunci voi încălcați porunca lui ca să o pe cea unui om oarecare. Hai, duceți-vă la Richard Gloucester, care vă va răsplăti mai bine pentru că mi-ați cruțat viața decât v-ar plăti Eduard pentru vestea morții mele. Greșește amarnic, fratele tău, Richard, te urăște! Ba nu! Mă iubește! <ră> Sunt scump inimii lui. Hai, duceți-vă la el când plecați de la mine. Da, chiar așa vom face... Și spuneți că atunci când tatăl nostru, Prințul de York Și-a binecuvântat cei trei fii cu brațul său mingător, Și ne-a rugat din adâncul inimii să ne iubim între noi, Nici prin cap nu i-a trecut Că prietenia noastră s-ar putea dezbina. Îndemnați-l pe Richard să se gândească la asta." Și-o să plângă. Zău că te păcăresc singur. Păi el ne-a trimis aici Ca să-ți facem de petrecare. Nu e cu putință. El mi-a plâns amarnic soarta Și m-a strâns în brațe. A jurat că se va strădui Să mă slobozească din temniță. Și atunci ce să facem? Îmbunați-vă inimile Și mântuiți-vă sufletele. Cum să ne îmbunăm? asta ar fi o faptă, lașă Prietene, prietene, parcă deslușesc puțină milă în ochii tăi. Care cerșetor nu se îndură de un prinț care cerșește? uite în spate, mai mult! Gata, primește asta! și încă. ajunge, acum te voi neca cu doi cuvinte alături. și sfetnici ai regatului, să mergeți mai departe pe acest drum al legământului de unire, cât despre mine, în fiecare zi aștept o solie de la Mântuitorul meu ca să mă mântuie de povara grijilor de aici. Hastings și Rivers, da, dați-vă mâna! Jur pe am mai sfânt că sufletul mi limpezit de ura ce-o purtam. La fel jur și eu. Ah. Și să n-am parte de viață, dacă mint. Băgați de seamă să nu vă jucați cu vorbele în fața regiului vostru. Doamnă, nici înălțimea ta nu e scutită de legământ. Nevastă, iubește-l pe Lordul Hastings. Iată mâna mea, Hastings. Și acum tu duce de Buckingham, prinț de sânge, cetluiește această unire, îmbrățișând rudele nevestii mele și făcându-mă fericit prin legământul vostru. Maiestate, dacă vreodată Buckingham își va îndrepta ura asupra înălțimii voastre sau dacă nu va înconjura cu toată dragostea cuvenită pe majestatea voastră, fie ca cel de sus... Să O, ce balsam încântător pentru inima mea chinuită de boală. Mai lipsește acum doar fratele nostru, Richard Gloucester, să vin aici ca să pecetluim ăst binecuvântat răgaz al păcii noastre. Iată vine, duce Richard Gloucester. Orez o zi fericită stăpâdilor mei, regele și regina sa iar voi, înalți drăgători ai regatului. O zi bună! Aha. Așa e, frate Gloster, am săvârșit fapte bune, ne-am prefăcut dușmăniile în pace și am preschimbat ura în dragoste frumoasă. Dacă cineva din toată această adunare de viță aleasă, datorită vreunor zvonuri măsluite sau bănuiesc, Mă socotește pe mine dușman sau dacă eu, fără voia mea, ormânat de furie, am săvârșit vreun lucru nesuferit pentru vreunul din cei de față. Doresc să mă împac cu el. Pentru mine, pentru mine a trăi în dușmănie cu cineva e moarte curată. În primul rând, domniei voastră slăvită regină, vă cerșesc împăcarea adevărată. Pe care o voi plăti slujindu-vă cu credință. Această zi va rămâne de-a pururi o zi sfântă. Slăvite stăpână, rog pe maestatea voastră să-l primească și pe cumnatul nostru, Clarence, în aceeași binecuvântată împăcare. De bine, doamnă, cine nu știe că blândul duce e mort? Ce? Nu se-i cuvine să-ți bat joc mort. Clarence! A murit? Da. Dar ordinul se schimba. El însă, vietul om, a murit după primul tău ordin, pe care l-a purtat un mercur cu aripi la picioare. O, doamne, mă tem că pentru această faptă dreptatea ta se va abate ca o pedeapsă cumplită asupra mea și lor mei și ai voștrii. Haide, Hastings ajută -mă să mă întorc în călăruța mea oh, Acestea-s roadele pripelii uh -huh. hmm? N-ați văzut cu toții cum au pălit rudele vinovate ale reginei Când au auzi de moartea lui George Clarence Ce facem? Nobili Mergem să-i ținem de urât Eduard Vă urmăm înălțimea voastră da. Să mergem Să spun această mânie Mestăpânita E doar Stăpânul meu și fiul tău Regele nostru E mort Doamne Mă doare jalea ta Tu ești văduvă Dar măcar Ai rămas mamă Și ți-ai păstrat mângâierea copiilor tăi Sturioană Sturioană Liviște cu toții avem de ce să jelim întunecarea stelei noastre strălucitoare. Dar niciun fel de boce nu pot îndreptarele de care suferim. Slăvită mama, Îți cer, merit iertare. În supus, însupus, îți cerșesc binecuvântare. Domnul, să te binecuvânteze și să-ți toarne în suflet smerenie și milă, dragoste, supunere. Și credința adevărată, fiul meu Amin Am pierdut rodul regelui Putem culege roadele fiului său Mie mi se pare potrivit ca tânărul prinț Să fie adus dată la Londra Cu un alai nu prea mare Ca să fie încoronat ca rege al nostru Dar de ce doar cu un alai mic, my lord Buckingham? Trimitem îndată după prinț Să-l aducă la Londra Dulce de Londra, cetatea ta de scaun. Bun venit la Londra, scumpe nepoate, stăpânul gândurilor mele. Te-a tristat, ostenela drumului? Nu, închiule, dar mă așteptam să mă întâmpine mai mult, închiule. <laughs> Dulce prinț, virtutea neprihănită a anilor tăi fragezi nu a pătruns încă în înșelăciunea ticăloasă a lumii. Să te apere Dumnezeu, de asemenea prieten fățar. Ah, iată, lordul Hastings vine tocmai la tine. Bine ai venit, my lord. Vine mama noastră? Din ce pricină știe, poate doar cel de sus, căci eu nu știu regina, mama voastră și fratele vostru, ducele de York s-au adăpostit în sanctuar. Oh, știi, ce purtare bicleană și țăftnoasă din partea ei. Spune, unchiule Richard, dacă vine fratele meu, York, unde vom sta până la încoronare? Unde va credea înălțimea voastră că e mai potrivit? Dacă îmi dați voie să vă sfătuiesc, eu aș zice că vreo două zile înălțimea voastră să se odihnească în palatul din turnul Londrei. Din toate locurile, cel mai puțin îmi place turnul. A, iată, în sfârșit vine micul prinț, Ducele de York. spune ducele de York, ce mai face frățiorul meu iubit? Bine, măiestatea voastră, ca așa trebuie să-ți spun acum. Rogul, stăpâne, urmați-vă drumul, duceți-vă în turn. Eu și cu bunul meu, Văr Buckingham, vom merge la mama voastră ca să rugăm smerit să vină în turn să spune bun venit. Cum adică, măiestate, te duci în turn? Așa ține și Lordul Protector. Dar eu nu pot dormi în turn. Vunica mi-a spus că acolo a fost ucis unchiul Clarence. Eu nu mă tem de un unchi mort. Și nici de ce în viață mă dăjduiesc. De ce m-aș teme? Hai să mergem la turn. E da dracu, băieților. Îndrăzneți, iute, isteț, obraznic, bine înzestrat, demnatic, mai ca să bucățică ruptă. Să-i lăsăm să se odihnească. Apropie de Catsby... Ai jurat să împlinești ce plănuim noi Și să ascunzi cu grijă tainele ce ți le împărtășim Firește, mai lord La Palatul Crosby Acolo ne găsești pe amândoi Firește, mai lord Da Și acum ce facem dacă Lordul Hastings Nu se înclină în fața planurilor noastre? Îi tăiem căpățâna Și gândate ce ajung, rege te rog să-mi cer comitatul Harford, pe care îl stăpânea regele, fratele meu. Da. Am să-i amintesc, în alții voastre, făgăduiala. Din partea contelui Derby! A intră! La de Trebuie să fie patru. De ce bunul meu conte Derby și-a pierdut somnul în nopțile astea grele? Așa s-ar părea din ceea ce am să vă spun. Ar vrea să-i spună înălțimii voastre că astă noapte l-a visat pe mistreți cu mira de dacă ați vrea să încălecați de îndată și să porniți împreună cu el în mare grabă Ca să vă feriți de presimțirea care îi apasă sufletul Întoarce-te, <gătă> om bun, spune că temerile lui sunt neîntemoiană Să nu se teamă Spune-i stăpânului tău să vină mâine la mine și vom merge împreună la tur Unde va vedea că mistrețul se va porta frumos cu noi A, ah, dar uite, uite că a venit și Caspi Mă duc, domnule, mă duc Bine Caspi? Fie ca nobilul Lord Shambelan să aibă parte de multe dimineți frumoase. Bună dimineața, Cazură. Dar mă căteți culat cu noaptea în cap. Ce vezi mai sunt în țara asta noastră eh. care se clatină pe picioare? Într-adevăr, domnule, lumea întreagă se învârtește și se clatină. Și eu tare mă tem că nu o să stea niciodată pe picioarele ei până când nu va purta Richard cu nuna regatului. Cum asta se poarte cu nuna? Vrei să-ți spui coroana? Păi mai bine să-mi văd capul ăsta al meu retezat de pe umeri Decât să văd coroana așezată pe un asemenea cap scârbos De ce, ție, ți se pare că urmărește asta? Da Și trage nădejde să vă găsească și pe dumneavoastră Gata să vă alăturați taberei lui Dumnezeu mi-e martor că n-aș face-o nici mort Fie ca Dumnezeu să-mi pe penălțimea voastră în acest gând, măreț Richard Are o mare prețuire pentru dumneavoastră mm. Damei lare, pentru a Angliei, <coughs> trebuie să în privința încoronării. Da. În numele domnului vorbiți. Ce zi alegeți? Oare sunt toate pregătite pentru această sărbătoare? Da, sunt. Doar ziua să o hotărâm. Atunci eu zic că mâine ar fi o zi fericită. Dar cine cunoaște gândurile lordului protector în această privință? Cine cel mai aproape nobilului duce Richard decât lordul Hastings? Dumneata și cu el vă îndrăgiți cel mai mult? Îi mulțumesc înălțimii sale pentru că știu că ține mult la mine. Că despre gândurile înălțimii sale, Richard, în privința încoronării, încă nu l-a iscodit și nici el nu și-a dezvăluit în alta voie. Dar voi, prea cinstiți lor, puteți hotărâi termenul. Iată că ducele însuși vine la timpul potrivit. Bună dimineața! Bună dimineața, Bună dimineața la prea mei, lor și veri, vă spun tuturor... Bună dimineața! Venit. Ai venit tocmai la timp, stăpâne! Lordul Hastings era gata, gata să vorbească în numele tău, în sprijinul, în coronării rejelui. Niciun om n-ar putea fi mai inimos ca Lordul Hastings. Lordul mă cunoaște bine și ține mult la mine. Vere Buckingham, vreau să schimb o vorbă cu tine. Gatsby. L-ai scodit pe Hastings în aceea care ne privește Și zice că mai bine își pierde căpățâna Decât să se învoiască la pierderea tronului Angriei De către copilul stăpânului său Încă nu am hotărât eu în coronări După părerea mea, mâine ar fi prea devreme wow. Înălțimea sa, Richard, n-are privirea veselă și limpede în dimineața asta Vă rog pe toți de aici să-mi spuneți ce merită cei care împun pun la cale moartea uneltirii drăcești. Dragostea adâncă pe care o port înălțimii voastre, my lord, mă face să îndrăsnesc ca de față cu acești oameni de vază să-i osândesc pe vinovați oricine ar fi ei. Atunci, cu ochii voștri să fiți martori ai făcute de ei. Ia uitați-vă! uitați vă cum m-au de Priviți! Brațul meu s-a ofilit ca un puiet uscat, lovit de trasnet. Și asta nu poate fi decât nevasta lui Edward, Margaret vrăjitoarea aia bocită. Dacă într-adevăr ea să vrășit această faptă, mărite stăpânii Dacă... e... Nu crotitorul o trepei aceia Îmi în vorbești mie cu dacă ești un tredor peste. mi capul. Jur aici că nu voi lua prânzul până nu văd săvârșită această faptă. Heste. Aveți grijă să mi se îndeplinească porunca. Cei care mă iubesc! Să mă urmeze! O jale cumplită se abate peste Anglia, cât uși de puțin peste mine. M-aș fi putut feri. Dar eu l-am desprețuit. A avut dreptate contere derbii. Azi de trei ori armăsarul meu cu cerga împodobită s-a piedecat, Iar apoi a tresărit când a dat cochi de turnul Londrei. Haide, hai, grăbește-te. Ducele de Gloucester vrea să se așeze la masă. Făți pe scurt spovedania. Arde de nerăbdare să-ți vadă căpățâna pe tavă. Hai! Oh, Richard, ești un săta de sânge. O Anglie nenorocită. Hai, deci, duceți-mă la butuc. Și-apoi puneți capul meu pe tavă ca să râde de el Ce ce vor muri și ei la rândul lor peste puțină vreme. Să mergem! Mărite lord primar My lord. Pricina pentru care te-am chemat Bagă de seamă, Buckingham Apără-te și apără-mă Iată Iată capul acelui josnic trădător Hastings Pe care nimeni nu-l bănuia A fi atât de primejdios Atât de mult Am ținut la omul ăsta cât nu pot să nu-l plâng l-am luat drept ființa cea mai cinstită și mai nevinovată. Am făcut din el cartea mea de învățătură. Era ferit de orice bănuială. Nu, no, era trădătorul care își ascundea cel mai bine planurile. Mărite, lord primar, ați putea să vă închipuiți că Iuda, trădătorul ăsta fățarnic, Plănuise să mă ucide pe mine Și pe bunul meu duce de glostă Așa a făcut? Acum? Da. Am fi cutezați să aduce moartea ticălosului Dacă această primejdie E cumplită pentru pacea Angliei Și pentru viețile noastre Nu ne-ar fi silit să-l trimitem la moarte Domnul să vaibă în pază Să fiți fericiți Și-a meritat moartea Da, da. Și totuși nu ne-am fi hotărât să-l trimitem la moarte până când nu venea înălțimea ta. Să fii martor la sfârșitul lui, pentru că eu, unul, aș fi vrut ca dumneata, my lord, să-l auzi pe trădător vorbind și mărturisind scopul trădării sale. Dar, slăvite duce, cuvântul înălțimei voastre va sluji la fel de bine ca și cum aș fi fost eu de față și l-aș fi auzit vorbind. Vă rog să nu vă îndoiți că-i voi încunoștința pe toți cetățenii noștri de felul drept cum v-ați purtat în această pricină. Tocmai de aceea te-am și chemat, domnul meu, ca să ne ferim de judecata greșită a oamenilor. Da, și cu asta, bunărelor primar, îți punem uh, bună ziua, drum bun. drum bun. Vă las cu bine drum bun. Drum bun. Drum bun. Drum bun. <laughs> Du-te după el, mm -hmm. vede nu-l <laughs> Primarul se va duce în mare grabă la sala sfatului. Acolo când vei găsi prilejul cel mai potrivit, dă să înțeleagă că odrasele lui Eduard sunt de fapt copii din flori. vorbește despre desfrâul urăcios al lui Eduard, despre poftele lui neînfrânate și schimbătoare, care mergeau de la slușnice până la fecioare spunele că atunci când a rămas Maica mea grea cu fratele nostru Eduard, nobilul York tatăl meu, purta războaie în Franța și, socotind mai bine sorocul, a înțeles că nu era copilul lui. Nu să nu se îndoiască de mine, căci mă voi dovedi mai bun de gură decât clănsăii la judecătorie. <laughs> Ei, ce veste? Spune! Ce zic cetățenii? Cetățenii? Acum jur pe sfânta picioară, tac mâlc, nu scot o vorbă. fără îndoială, că vom bismânti. Hai, hai, de tu te pe terasă. A, a, nu de mușă, Lordul primar. Da, mă-toc, am plecat. Hai, Poftiți, intrați, primar. Prințul Richard nu e ca Eduard, el nu trândevește în așternutul desfrânat al și ci șade în genunchiat în cugetări pioase și nici nu se giugiulește cu femei ușoare, ci se gândește adânc împreună cu doi preoți învățați. O, oh, fericită ar fi Anglia dacă acest prinț virtuos ar vrea să ia pe umeri lui povara cârmuirii, dar tare mă tem că n-o să-l putem îndupleca să primească. -le. Să dea Dumnezeu să nu spunem nu. Mă tem, tare mă tem că așa se va întâmpla. U, ia uitați-l pe înălțimea sa. Venind între două fețe, bisericești. Iată-l cum ține în mână cartea de rugăciuni. O, oh. oh, prinț slăvit! pleacă ți urechea cu bună voință către ruga noastră oh. și iartă-ne, rogute, pentru că ți-am turburat rugăciunile și Evlavia creștinească. Domnule, nu e nevoie de niciun fel de iertare. Rog eu pe înălțimea voastră să mă ierte pe bietul de mine, dar lăsând la o parte acestea, care e voia înălțimii voastre? Acelea care ieși pe placul celui de sus și a tuturor oamenilor de treabă. Mă tem, da, exact. că, mă tem că voi fi săvârșit un lucru rău. Ați venit să mă certați pentru lipsa mea de bibăcie. Așa și este, my lord. O rugăm pe înălțimea voastră să se lase înduplecat de rugămințile noastre și să îndrepte greșeala săvârșită. Altfel, de ce aș mai trăi într-o țară creștină? Rugăm din inimă pe înălțimea ta să iei asuprați povara cărmuirii regești țării acesteia, care e și a ta. Nici nu știu ce e mai bine să plec de aici fără o vorbă. Nu. Sau să vă mustru cu asprime. Dacă nu v-aș răspunde, s-ar putea să credeți că tocmai prin această tăcere pofta mea de mărire s-a înduplecat să poarte jugul de aur al cârmuirii. Iar pe de altă parte, dacă ar fi să vă cert pentru această rugă a voastră, ar însemna să-mi alung prietenii. Așadar, iată răspunsul meu de neclintit. Dragostea voastră e vretnică de mulțumirile mele. Oh. Dar nevolnicia mea se ferește să asculte în alta voastră rugăminte. Oh. Oh. Nu puteți respinge mai lor acest semn de dragoste cu care se adresează toată țara înălțimii voastre. Oare de ce țineți morți să mă încărcați cu această povară? Vă rog din suflet să nu mi ați numele rău, dar nu pot și nici nu vreau să mă plec rugăminții voastre. Da. Acum am înțeles. Dacă refuzați, înseamnă că o faceți din dragoste, fi nu voiți să-l răsturnați pe copilaș, fiul fratelui vostru. Vreți să mă împingeți cu deasila într-un ocean de griji? Nu sunt de piatră. Și rugămințele voastre fierbinți îmi topesc inima, Chiar dacă merg împotriva cugetului și sufletului meu. Dumnezeu să binecuvinteze pe înălțimea voastră. Voi vorbi folosind acest nume regesc. Trăiască regele Richard, vretnicul rege al Angliei. Amin! Amin. Amin! Oare ați vrea să fiți încoronat chiar mâine? Hmm? Chiar mâine. Ah! Când vreți, când vreți. De vreme ce e voința voastră? Atunci, mâine. Mâine veți fi regele Angliei. Vere Buckingham. Dar care este voia stăpânului suveran? Dă-mi mâna Iată mâna mea atât de sus prin sfatul și prin ajutorul tău. Iată, regele Richard se urcă pe tron. Dar oare nuiva această glorie doar o zi? Fie că ea să dăinui nuie de apuri. Acum voi pune la bătaie iatra de încercare. Ca să văd dacă ești într-adevăr au curat. Tânărul prinț Eduard trăiește încă. Da. Pricep ce vreau să spun? Spuneți, iubitul meu stăpân. Buckingham. Eu spun că aș vrea să fiu rege Chiar asta și sunteți stăpânul meu rege Sunt rege? Așa e, așa e, așa e. Dar Eduard trăiește Adevărat, nobile prețință da, Vere! Parcă pe vremuri nu erai atât de greu de cap Aș vrea ca cei copii din flori să piară și aș vrea ca fapta să fie săvârșită cât mai curând. Facă se voria Mariei tale. Ai înghețat de tot. Spunem, ești și tu de părere că trebuie să moară? lăsați mi puțin răgaz ca să-mi trag sufletul iubite, stăpân. Voi aduce dată uh, răspunsul. Îngăduiți să mă rețeau. N-am cu cine vorbi. În jurul meu nu sunt decât proști, cu mintea înclăiată. A, Buckingham sta care țintea atât de sus, a început să-și piardă Îndrăzneala Băiete de... Da, pune, Care voi porunca? Oare nu cunoști un om Pe care puterea aurului L-a rispitit de ajuns Pentru a săvârși în taină O faptă ucigașă? Cunosc un om nemulțumit Al cărui avut E prea sărăcăcios Pentru a fi pe potriva Visurilor sale de măreție mm -hmm. Cum se numește? Se numește Tyrell, Maria ta ha. Tyrell, da, îl cunosc oarecum Du-te, băiete, și adu ce. Prea Previne, Sire Buckingham ah, asta Are atâta har Dar clocește prea mult lucrurile în mintea lui Nu-mi va mai fi sfetnic Conte, Darwin. Da, da. vine aici, vine aici cum stau lucrurile, conte? Ce vezi, ne-aduci? Află, stăpâne iubitor, că, după câte am auzit, marchizul de Dorset a fugit acolo unde se ține contele de Ricit. Vino mi coace, vino da. cu da. uite ce te rog. Să răspândești zvonul că Anne, soția mea, s-a da. îmbolnăvit de tot și va muri curând. Hai. Trebuie să mă însor cu fica fratelui meu, Eduard, căci altfel tronul meu stă doar pe sticlă sfârmicioasă. Să-i ucid frații și apoi să i iau de nevastă. Greu. Și primești Dios drum spre izbândă. Vino aici, vină, vină, vină, Cum te cheamă? A, tu ești Tyrell? Tyrell. Și sunt supusul precredincios al înălțimii voastre. Dar oare chiar ești? Puneți-mă la încercare, slăvită stăpâne. Ai avea la să ucizi un prieten? Oh, fac tot ce doriți, dar mi-ar fi mai la mână să ucid doi dușmani. Ah, ah, ah, bravo, bravo, bravo. Aici mi -a plăcut. mi plăcut. Dar... Vorbesc de copiii aceia din flori aflați în turnul Londrei. Dați-mi cali slobod despre a ajunge la ei și foarte curând vă voi scăpa de teama ce vă se în suflet. Ah, oh, ah, oh, ce dulce cânte! Dăm de veste că lucrul a fost săvârșit și te voi iubi și te voi răsplăti înălțându-te în rang. Mă voi grabi să o fac din dat. Și îmi vei de veste până în seară? Ne greșiți, stăpâne. state am schițuit bine ultima rugăminte cu care <laughs> mai pus la încercare. <laughs> da. Da. da, Da, să lăsăm asta, să lăsăm asta. Dosset a fugit la contele Richmond. Da, chiar acum am auzit și eu vestea, stăpâne. Da? Cât e ceasul? E, mă încumeți să amintesc înălțimii voastre Făgăduiala pe care mi-a făcut-o Comitatul Hedford și bunurile Pe care ați făgăduit Să mi le dați Bine, bine, bine, bine, dar câte e ceasul? Trebuie să bată 10 pe Atunci lasă-l să bată! Dar de ce să bată? Nu vezi că mă întrerupi din gânduri Cu ciocaneala ta? Aveți bunăvoința să răspundeți la cererea mea? Băsăcri! Azi n-am chef! Oare cu asemenea dispreț îmi răspătește el serviciile tainice și grele pe care i le-am făcut? Ar fi bine să mă gândesc la soarta lui Hastings și să plec te îndată la conacul meu din țara galilor atât vreme cât capul mai stă încă pe umerie. Regelui Eduard dorm în sânul lui avram iar en soția mea a spus noapte bună acestei lumi stapoi asta ve da vești bune sau plaste? dai buznă așa nondul vești proaste slăbite stăpâne episcopul morton elli a fugit la contele Richmond, iar Buckingham, sprijinit de galezii lui, se află pe câmpul de bătălie și oastea lui sporește nencetat, stăpâne. Episcopul fugit la Richmond mă tulbură mult mai tare decât Buckingham cu oastea lui. Du-te și adună, vă stași. Da, stăpâne. Trebuie să ne mișcăm repede. Când trădătorii zoresc bătălia. Prea bine! Cine stă în calea stă aceea care ar fi trebuit să stea în cale de la început, stărpindu-te încă din pânte cel ei blestemat. Spune-mi, unde sunt copiii? Unde sunt rivers grei? Unde-i Hastings? Sunați, trâmbice, Răpuiți ca pentru lupte tobe! Se nu ne mai audă cerul pe aceste case! V-ați în pe ursul Domnului! O, lasă-mă să-ți vorbe. Vorbește, dar nu voi voi auzi! În vorbe voi fi blândă și dulce! Și scurtă la vorbe, bună mama, sunt grăbit! Chiar atât de grăbit ești? Eu, una, domnul mi martor, te-am așteptat cu chim și nerăbdare! Și ce, N-am venit în cele din urmă să te mângâi? Care ceas de alinare l-ai putea pomeni, cu care m-ai bucurat vreodată cu tovarășia ta? Dacă sunt atât de uricios, lasă-mă lasă să trec mai departe, da. să nu te mai supăr, doamnă! Ascultă ce-ți spun, că dată nu-ți voi mai vorbi. Ori vei muri prin poruncă dreapta celui de sus... Înainte de a te întoarce învingător din acest război, Ori eu voi pieri de jale și bătrânețe Și nu-ți voi mai vedea niciodată chipul. Sângeros ești! Sângeros îți va fi și sfârșitul! să îți va fi sfârșitul! Deși am mai multe motive ca să te blestem, am mult mai puțină vlagă să o fac. Așadar voi zice doar amin. Mai stai puțin, doamne. Vreau să schimb o vorbă cu dumneata. Nu mai am fii de sânge regesc pe care să-i căsăpești. Ai o fiică numită Elisabeta. Frumoasă, neprihănită, plină de har ca o împărăteasă. Și trebuie oare să moară pentru asta? Las-o să trăiască. Am să strig că n-a fost Eduard tatăl ei. Să nu-i nedreptățești dreptul din naștere. E prințesă de neam regesc. Am să-i cruți viața. Am să spun că nu-i adevărat. Doamnă, află că mor după fiica domitare. Ah. Și că am de gând să o fac regină a Angliei. Și atunci cine ai vrea să fie rege? Păi, chiar cel care o face regină. Cine altul? Eu. Doi din partea mea sărutul dragostei adevărate. Și mm. cu asta mergi cu bine. Ușor din duplicat Femeie Slabă de vinger, Schimbătoare Stăpâne! Hey! Stăpâne! Ce vești, vești. Prea stăpâne Pe coasta de apusa țării S-a evit o flotă puternică Se crede că Richmond Ar fi comandantul Acestei flote Așteptând ajutorul lui Buckingham. trimite ți dat un prieten iute de picior la ducele de Norfolk. Du-te chiar tu, Catch Mă duc, mai lor, cu toată graba. o me! Da! Grăbește-te să ajungi la Salisbury. Catch De ce să bovești pe aici și n-ai plecat încă la duce? Slăvite stăpâne, nu mi-ați spus care e porunca. Da, ah, da, adevărat. Bodule de Catch me! să strângă de îndată cea mai mare oase și să vină să mă întâlnească fără zabavă la Salisbury. Mai, Lord, Aici, mă duc! Darby, ce fel stăpâne. de vești mi aduci? Nici prea bune, stăpâne, ca să facă plăcere urechilor voastre, nici atât de rele încât să nu poată fi spuse. Richmond e pe mare. Atunci să vină marea peste el și să-l afunde! Fugar fricos! Buckingham și episcopul de Ellie se îndreaptă către Anglia ca să vină să ceară tronul. Da ce? A rămas gol tronul? A murit regele? E țara în voia valurilor? Ia spune-mi, dar evra, vrea și tu să te duci să te alături lui Richmond? N-am încredere în tine! Înălțate, stăpâne! Nu ai nicio pricină să te îndoiești de prietenia mea! N-am fost și nici nu voi fi vreodată trădător! Slovite, stăpâne. stăpâne! După cum ne-au adus la cunoștință niște prieteni, Sir Edward Carney și semețul prelat episcopul de Exeter, s-au ridicat la luptă împotriva maiestății vostre. Stăpâne, o mare lui Buckingham. de aici cu cuvele. Veschitoare de rău. Altceva decât știri de moarte, nu știi să-mi aduceți? <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> Ia asta ca bună, Stăpâne, până când îmi aduci vești mai bune. Stăpâne, vestea pe care trebuie să o spun maestății voastre este că printr-o furtună pe mare, o știrea lui Buckingham a fost împrăștiată și pusă pe goană. El însuși a fugit de unul singur și nimeni nu știe încotroa a apucat-o. <gri> Îți cer zmerit iertare. Stăpâne! Iată pungă-mea ca să-ți ah. vindece rana pe care ți-am făcut-o. Ah, mulțumesc! S-a mai vestit, my lord! Stăpâne! Stăpâne! Duțurile de Buckingham a fost prins. asta e vestea cea mai bună. O veste mai puțin plăcută, my lord, dar care trebuie totuși să vă dau este aceasta. Contele de Richmond a coborât pe țărm la Milford cu o știre foarte puternică. Repede către Salzbury. În timp ce stăm și vorbim aici, se prea poate să se câștige sau să se piardă bătălia pentru coroană. Să-l aducă cineva pe Buckingham la Salzbury. Regele, Richard, nu-mi dă voie să-i vorbesc? Nu, bunul meu lord, nu vă fie cu supărare. Dar de ce mă țineți în lanțuri? Așa este porunca. O, oh, Hastings! O, oh, voi, copiii al lui Edward, Voi, Gray și Rivers, Sfânt Rege Henrik și bunul tău, fiu Eduard, și voi, toți cei care ați pierit înainte de vreme, prin nedreptate strâmbă și hâdă, pentru a vă răzbuna, băteți-vă joc de nenorocirea mea. Domnule, în câte suntem astăzi? E ziua morților. Așa este mai lord. Ei bine, atunci ziua morților e ziua judecății de apoi pentru Sufletul meu. În ziua asta mă voi prăbuși datorită trădării celui în care m-am încrezut cel mai tare. Haide! Haideți să duceți-mă spre butucul sândei din Ticăloșie, Nu se poate naște decât Ticăloșie! Dați-mi Chiar în câmpia de la Bozos Aici voi dormi la noapte Dar mâine Parcă ce contează Ce are face? Cine a putut să-i scodească numărul trădătorilor? Vreo șase, șapte mii Mai mulți nu pot să fie un mi un pocal cu vină Dați-mi și un ceasornic. Mâine pentru bătălie Înșoați-mi-l pe sarei Armăsarul albă aveți grijă să-mi fi lânciile zdravene, dar nu prea grele. Radcliffe. Da, stăpâne. Parcă nu am mintea atât de iute, nici cugetul atât de voios cum eram de prins. Așezați vinul acolo. Vă străjii să păzească bine. lăsați mă acum! Radcliffe. Da, stăpâne. Să vii în cortul meu pe la miezul nopții. Prea bine. Să mă ajuți să-mi pun armura Și să mă înarmez. Așa va fi Lăsați-mă! Baziți! să Să mă culc Mi-e tare somn Grea pe cuget. Mâine îți apăsa greu cu cugetul. Amintește-ți cum ai înjuchiat Unchiul chiul Când eram vin mi-ai străpun trupul regesc cu zeci de lovituri aducătoare de moarte. Să nu-ți poți lua gândul de la turnul Londrei și de la mine. Să nu te lase păcatele să dormi Și într-o bătălie sângeroasă Să-ți închei viața <laughs> Richard, eu sunt Nefericitata să fie Acum, ești tu, lucru, Buckingham, am fost primul care te-a ajutat să iei coroana. În toți luptei să te gândești la Buckingham și să mori în spaima vinovăției. afcă Ne-ați siminat ini? Îndurăte, e suferința. Liniștește-ți Richard, A fost doar un vis. Oh, vis brestemat. De deci ce am bisat pe ei? E miezul nopții. toată carnea-mi tremură și trupul mi-a acoperit de sudoarea spaimei. Nu-i nicio ființă care să mă iubească, nu mă bucur de dragostea nimănui și de voi muri, nu mă va jeli nimeni, nici un suflet de om. Mi s-a părut că sufletele tuturor celor pe care i-am ucis, au venit în cortul meu Și fiecare A amenințat Că mâine se va răzbuna Stăpâne! Ărăima! cine e acolo? Sunt eu! Ratcliffe! Oh. Stăpâne! Cocoșul satului a vestit de două urzorile Prietenii înălțimii voastre S-au sculat Și își pun armurile oh. Ratcliffe? Da, stăpâne! Am avut un vis cu năluciri încrozitoare. O, doamne! Ce crezi Prieteni Prietenii noștri se vor dovedi cu toții credincioși? Nu-mi cape îndoială doială, stăpâne! Mi-e teamă, Radcliffe. De ce, bunul meu, stăpân? Nu trebuie să vă temeți de Jur că în de astă noapte au vărat mai multă spaimă în sufletul lui Richard decât mii de oșteni în carne și oase. Ia numără bătăile, Radcliffe. Cine a văzut astăzi soarele? Eu nu, stăpâne. Atunci înseamnă că nu vrea să lumineze. Va fi o zi neagră pentru cineva. Ratcle, da, stăpâne, azi soarele va rămâne nevăzut. Nu vrea să se arate azi. Haideți, grăbiți-vă, mai se Înșeauați-mi în calul și puneți-i toate podoabele. Chemați-l pe contele Darby, dați-i de veste să-și aducă oștenii. Marșaluiți înainte, intrați, vitejește în luptă! Tobele. Luptați, nobil ai Angliei, înălțați-vă steagurile, porniți înainte asupra vrășmașilor noștri, vechiul nostru cuvânt de îmbărbătare, prea dreptul George Gheorghe Sănenaripeze, pe ei! Izbânda străducește pe coifurile noastre! Nu ucis și acum luptă pe jos, căutându-l pe Richmond gaură de șarpe. Asuportul să fie pe bici. și altfel, bateria e pierdută. Al! Al! Dar au regatul meu! Pentru un cal! Retrageți-vă cu aceste stăpâne! Vă voi ajuta eu ca să încălecați la armă, Vă voi găsi eu un cal. Menacizule! Răpăditule! Mi-am pus viața în joc pe o de zar! Și voi aștepta norocul zarilor! Cred că sunt măcar șase Richmonds pe câmpul de bătaie! Cred că lupta e pierdută! Un cal! Un cal! Regatul meu pentru un cal! How it go? Ați ascultat Richard al iii de William Shakespeare Traducerea Andrei Bantaș Adaptarea radiofonică Dan Puican Distribuția a fost următoarea Richard al III-lea Ștefan Iordache. Lord Buckingham Mircea Albulescu Lady N. Dana Dogaru, Lord Hastings, Ion Pavlescu, Regina Margret, Tamara Bucucianu-Botez, Regina Elizabeth Irina Mazanidis, George Clarence, Mihai din Vale, Ducesa de York, Elena Nicadmitescu, Regele Eduard, Constantin Codrescu, Derby, Eusebi Stefanescu. Kesby Răzvan Basilescu Ratcliffe Sorin Gheorghiu. Lordul Primar Alfred Demetriu, Metriu Gray Eugen Christia Rivers Nicolae Calugarica Tyrell Ion Tenicerul Temnicerul Candit Stoica, Prințul Edward Ionus Gergina Ducele de York Victor Prundea Solul Gheorghe Pufulete Redactor Domnica Zundrea, Asistența tehnică Radu Verdeș și Florin Bădic Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală George Marcu Regia tehnică Vasile Manta Regia artistică Dan cu ikan.